Martín Kitorenen Chokoa Martín Kitorenen eh, eh, murgildu gara Kaixo Martín Kitxo, mordión? Se mos? Oh, no, no, no, arrito tan no, piskat. Seatik Gure minari helikopteran etorri da no? dago, nea? Ah, bai? Urkiolatik? Ba, bai, zuzun zuzenean, ka Bai, bai, bai, bai, bai Iliak da azka baino? Bai, begizu lom ditxamarrak Ez que bai, erromeiak, erromeiak, erromeiak, erromeiak, erromeiak, erromeiak, erromeiak Bai, bai, -r -meja. R -meja, erreme dioak, erreme e e, bai Erremeiuk bai, bai. Erremeiuk, erremeiuk Erremeiak eta erremeiuk Erremeiuk Osondo Bueno, gaurkoan okerrez banago, Martín, gauzat de xente ditugu, ez? Gausat gauzat, oi hostos. Gausat de ez da parte da bueno, bueno. hau. Menu bat, bueno, marka guztiak autziko dituena. Lenik eta behin markatik fuerakoa. Markatik fuerakoa, hoi da. Lenik eta behin esan ber dugu, e, famatu asko izan diala hemen, oi hartzun eratien, baino famatuena, miralien ondoan dagoela orain. Euskal Herrian famatu hita naizea, Martin Gito. Eta ke denola horri? Bai, kontua da bueno, eh, telpikastaroa Eta testu batzuk emantze dizket guten baitian irakurtzeko ta hasi litzen. Etian irakurtzen eta irakorrenu Martin Quito. Da ze no mono Martin Quito besteo zein ke asmato posiblezun Martin Quito izango itila. Ja. Non la, no la que posible da. Eta non que posible da buquera nitsita Martin Quito ni maila saltzen zera ta hui maila unik ezagozen. No got? entiendo dekalogoa. Ah, beida, beida, beida Hori, oiartzu nirratiak patentatuta Eukibarko Luka? Ba, telpikastarotan erabiltzen duten ah, Euskal Herri osoan edatzen den eh, Kontu bat Beraz, Martinkito oso ezaguna ingo da Ha, ba, hori, ba, ori, oiartzu irratia. En diario baskon traje gorri jakin Azaltzetikana parte <risa> Trajea zaipatu ze ikusituz beste argazki batzuk Eta ez interneten Eta ez dakito sondo, zer esan En fin <risa> en fin Kortina en fin. moment, hau, alde batea utziko Hau, <risa> eta zuek parrez aizaten bitarten bai, <risa> menua irakorriko dizuet. le menio, si zizkamizkatan eh... <risa> <risa> azte honetan jasotako bi mezuei buruz ah, ah, bi mezu ehiburuz itse ingo tene ki ah. ba alde batetikan idatzi digu eh, oi hartzen irratiko launa handi batek eta kero beste alde batetikan kontesta nire telefono mobileko kontesta da eren <risa> mezu chelebre bat dago zuek launduko dira hori argizan Lehenengo platerean zuen laun handi bat etorrikoa, urkullu, ah, urkullukeriak sexia. jarri diogu platerari izena. Sexia. Eta orde. zure laun batez, beste aldean dagon horren laun bat sí. izango legu fotometroan. Ez. Ez, ez, ez, amorantia es launa -a. es apuntó. A punto n punto. O sea, Hernani era etorri izena. platereako milagritos eta aguatsi azken atala. Pak <risa> pak. PAK PAK! Hoi da, hoi da, hoi da! <laughs> ere zabaldoko, handik edo ben Eta postrerako, Kachonderz tango errepublikaren aldeko aldarria egingo dugu. Hau da, konstituzioa egingo dugu. Hoi da, hori. Eta horrekin amaitu txate mango dugu Martinkitzoren saio normalen denboraldi. Eta Kachonderz behar du, nola geha? Ez, ez, ez, nahiko ondu ah, da, nahiko ondu da. Nahiko ondo, baga, da nahiko uh -huh. Barreak esportatzeko moduan da. Amigo! Uh -huh. Gokorra zineet, hau izango azken saio normala, Eta hemendik Astebetea osteguna 21ean emitituko duguela zuzenean azken azken saioa. Uste eh? osoko urte osoko eh, bir pasa eingo du, eh? Saio gogoangarrienak edo puska gogoangarriena jarriko ditugu ta hares palabra talako. hori eh, ez dago beraz gogoangarrienean. Hori hori da no, no la que posibilidad, no las que tasquila. Ori, ori, ori, ori. <risa> Bueno, ta, bestela hasiko gea. Venga. Venga va. Ba. Zizkamizkainegus. Zizkamizkak. Martín, zizkanizkak. Bueno Martín, zizkamizkak. Bai, eh así aurreko Sai ora joan da. Aurreko saioan joan, egin genuen oronako, bueno, hainbat langilerekin, ezta? Bai, ez da? ala da. Azkenik itzein genuen marketing arduradunarekin, mm -hmm. ezta? Da? Marketing. E, kontua da, e, sai joaren puska horren arira, mezu bat jaso genula. Baina igual, konbeni zaigoa horren nahi entzutia, e, telefono dei horren pasarte txiki bat, dana, bueno, e, oniarria zein den edo jaketeko, eta gero e, irakurriko dugu mezua. Baina. Vale.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 Bai, hori bizkortu genuen eta hortxe jarraitu zuen, J-Fuego eta auta beste j Eskatu genio edo galdetu genio lako, esateko Zergatik ez egon, orona puntoez, euskeraz Eta, ua emititu bezain, pronto, urtzi, mezu bat jaso genuen ez da? Bai, JML ml Bai, hori da, gure laun ahundio baten oi hartu laun handi baten Mezu bat, onako hau zioen Oronako emakumea, Isabel legarreta da marketinekoa. Lehen, denueks, o edo lako zerbait? Reinald denuek. Entrenatzailearen itzultzailea. Hau da, realeko entrenadora izan zen, haren itzultzailea. Orduan realeko entrenatzaile izan zen, baita ere? Nor. Itz, itz, Isabel Legarreta bai, Claro. Bueno, entrenatzailearen itzultzailea izatea, ez da, bai, entrenatzailea. Mauriñore, ala izan, non zene? bueno, bueno. Kontua da, eh, JML, esan arabera, esan Horain, oronan dago, lan asuntua zela eta e, Berarekin, asko egoten nintzen leno. Aio Honek askoak ingau futbolari gurezpideak, behar galdetzia zerbait? Seuro Deitu berriz Realan patrozin nioan inguruan, ze... Bihar larraitz ugarteri galdera hori luzatuko dio, Zergatik, nolak posible da Gikipuzutuko foru aldo Realari patrozin nioan... Ah, beida, beida, beida, irriketan nioan gure ez erantzuna inyua... entzuteko zen Ben, behin behin hogei kritikatu dugu Eee... Bueno, da, eh? E, eta esan dezu, deitu ingo diagula, baina e, e, ordu beteko tarte libre bat orkitu gareko e, dugu, <laughs> deitzeko Badakizue. Nahiko konuke jakin denueksek gauza batzuk labur-labur esan eta beak labur-labur e, itzultzezun edo bere estiloan itezun. Bueno, hola justifikatuak edatuko ze, arrealekoan entrenamento luzea. Ja, ba eta... Bueno, eta kontua da beste mezu bat jaso degula, eta bikarren mezu hau lehenengo baino dezente harri-garriagoa. Adios. Kontestadore automatikoan jaso, baina nere mobileko kontestadori automatikoan. Eta ez dakit nondik deitu duten ere. Eta mezdua oso oso oso berezilea da. Bara eukaguen zutia, Bai, bai, bai. Zer da, Martin? <laughs> nik uste txakur bat, dala. zetorri da, zesan minan zuri mezdua. <laughs> zesan Baino chapurua eh. El encantador de perros? Baino. Se se sañan. Ba, a Su, ver, asko jaingo ez chakurren. Bai, bai, gure jant chakur claro, se coloretako aden jakin berko genuke, no bai. Bai, baino contestadorearen 1000 da jakin se de yo. Ese ese ese baino kontuada, nik ez tudala lortu, E, zeintzen, hau da, estet jakin nondik ditzezun. Okulto batzen. Hor da, interneten haritu nahiz begiratzen, eta, estet aurke ditu aparteko, ezter. Baina, oiartzen irratiko ikerketa batzordearen bidez, harremanetan <laughs> jarri gara, intxaurrondoko unibertsitateko txakurlogia doktore batekin. Patxi Martínez de Lizeaga. Eta horrek itzuli dizu. Itzuli dizu. Bai, bai, bai, horrekin noain jarriko geharri meintan, noain txedituko diogu Bakatzen nahi nahi eh? Eta, hau, da, pertsona aditu bat, txakurlogian logian aditua Eta, behak hain bat idealektu dakizki, rottweilerera, labradorera, kanitzera, pitbullera Txakur saltitxera ere badakin Eta hoain behagin harremanetan jartzen Bai, zeirru Patxi Martínez de Lizea jauna zara? Olida, bai, eguer dion Bai, kaixo, zu intxaurrondoko unibertsitateko Txakurlogia logia doktorea zara, ezta? Hori bai. Bueno, eh, pentsatzen dut, intxaurrondon aspalditik hitz itzegiten dela txakurrera, zezta? Intxaurrondo txakukaren zuterria da. Ida jakin barko zenuken, datua. Bai, bueno, eguz txakurrera buruz asko estakigo, eh. <laughs> bueno, eh, estakit zuzen nian, eh, irratiaren bidez, eh, grabazioa entzuntezun, higur... Uh -huh. <laughs> bai. Higur, berriro no. jarriko dugu. Bai, bai. Bai, jarri zazu berriro, eh, eta Patxi Martinet elizea jaunak, eh, ehingo du, ahal hori euskerara itzultzeko. Bai, eh, Pachi Martinez, hor zaude, bai, bai, entzunezu bai. mesua, bai. eh, badakagu jakitea, zer esaten duen mezuak? Mm, Lehenengo eta bein, esan beharra dago, izkera oso refinatuak duela, goi mailakoa. Ematen du, aristokrata baten izkera dela, eta esango nuke madril aldeko izkera duela. Or, aristokrata baten izkera, eta madril aldeko izkera dauka, eh? Mm -hmm, Horri. Ta, eh, badakazu esatea, zehazki, zer esaten duen? Ba, gutxi gora bera, horrelako zerbait eso paquita naiz eta asmatu egin duzue, bizitza goitik bera aldatu zaita. Ez dakit zer esan nahi duen baina hori da itzule duguna. Ba hori da esan duena, ezta? Mm -hmm. Bueno, eh horrekin nahikoa dagula, eh urtzi mirari ez dakit Patxi Martinez elizegari galderarik egin nahi dio zuen. Ez e, nahikoa zurreta zur lur geatuna ez. Bueno, ba ordun eskerrak emango dizki eta ez dakit Patxi Martinez zeozer geitu nahi dezun. Ba, ez Zuei eman eta ondo pasau eta huetakon bai vale, Ba ondo pasau eta huetakon bai, zuri ere Eskarrik asko Bueno, hortxe Ondo pasau eta huetakon bai esan du, baina, eh Gizartzeratzen dut Ah, ah, ah etzago atzen, ba, ah, ba, bai Zaku dik izena Bai, bai, baukagu Oihertzun eratiko arxiboan begiratzea ba, Eta ba, joan den saioko ba. Zati hori hartzea ba, Eta gaur beste izemat aterako dugu, eh Benga, benga, aber, Zakuan sartu eh, zehazkoa? Nastu hobeto? A ber, venga, hausie, ere papera. Eh, And the winner is... Piskata garraroa dau, eh? Zeba. Pakita hartzeu. Pakita? Ez tu abizenik hartzen? Ta, eta. Pakita. Pakita ez haute ez le, mene, oi hartzenen pakitaren batez haute ez le? Ez? Ez tu zertan oi hartu erra Pakita. Eh? En fin, pakita zer? Pakita, eta zu eh, grabazio hori jarri degon bitartean, mirari eta bilok kaitu hemen interneten begira, Bye. eta aurkitu dugu zein dan pakita. Kontua, kontua da, pakita dela, eh, espainiako erreginak adoptatu duen animalia. Adios! Horregatik esatezun, kaixo, pakita naiz, eta asmatu egin dezue, eh, bizitzak goitik beraldatu aldatu zait, family berri batakagoen. Da. Ta deitik dihu telefonoz. Zerabilidadia, eh? Zene markatu jo. Uy, nik ez dakit, zin dizut desan, ez endola, ez, ez, ez dakit zait. Bueno, bueno, bueno, txakurrerarekin arazoren bat baldimadak ez zuen, patxi martinet elizteaga, prest dagoela beti, holako argi bideak emateko Deteko jo guardun yeah, yeah, yeah. mm -hmm. bueno Bueno, eta esan dezun ez, zen, atribituko azkeneko sozketa bat egiten? Venga, ba, txorteo bat ingo du bai, Hemen betiko zaku ekarriko deu Bai Mirari Bai Zure esku inusentearekin ondo joan zaigu oin arte A ver? Y Ahora, vida, au, perchona, esa una, da, veintzat Esa una, da, va esta, esta paquita, ta, o lako, perchona, veintzat Seinda, seinda, perchonori Mayalen, Iriarte Mayalen, Iriarte Mayalen, Iriarte Aspi, Marra, Euskal Televista, ko, urtetan gazetari bilena, hainbat zaio mm. gaur egon, eta no, guain, asti marra saio. Gaur, ekainek amabik gehi bat dela, eguna. Eh? Ez, gaur, gaur ekainek amalau, da. Amalau, alegria. Amalau, egitea. bat, edo amairuk gehi bat, nahi duzen beti. Bueno, bete, ba... <laughs> Esamar dugu, ekainek amalau bat igan, atea dugula beri izena. Bai, bai, bai, bai. Hau da, az, e, urrengo hilabeti edo, no un si edo, edo familia bat bueno, se bueno, seguro seguro ona claro. se, bueno, bueno, bueno. no, se se venga de premier platter de premier Plater. venga de premier platter martín Nenengo platera! I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Sexy for my love, zes nahi duneek? Oh, ez dakit nik, txakurrera pixkatu daakit, baina inglesa gutxi. Bai. Zergatik. Oh Zergatik... Zergatik jartzen dezu de musikau, edo, ze pertsona jarekin lotzen dezu de musikau, beti? Ene gaurkulo! da omen dedako, edo... Hori like. esan gine, hori esan gine. Politikari seksienaren edo, inkeztadotan adalako hori irabazizu, no hain dela ya... Ille era batzuk? Bai, Errakutsi nizun gainea? Bai, Iguain dela sei ille bete, edo? Bai? bai? Eta, zea, e, inigo urkulluk gizonezkoetan eta emakumezkoetan, Maria Dolores de Kospedal. Ze, Oida? Ze txiste bat? Ko, kospedaleko minak. <laughs> bueno, <laughs> txiste bat. Mai. Jo, txoin, e, txoin, kaskoa kentzen niko eta ezin zuteko. batek deitzen du Pepeko egoitzara? Eta, esa te no meño Vai, Mariano Rajoy Requin Mesedes Eta, ese teño Es Dolores de Cospedale Quindago Ay Charlada En fin, en fin, en fin Car, car, bueno, car Bueno, bueno, bueno Car, car, bye, car oye. Bueno Conto, Ada ¿Atrevito cociñate que te Urculliuri El carri es que te va sin Inda la otra Ah, vai Vai, vai, el carri es que ta Urculliurekin Bueno ¿El Tungo de Bordoano bye, bye. ¿O, o no lo ha dicho? ¿O lo ha dicho? Venga, urcullu Martín Quillo Arequín Es iniezco el carrez que tal Baik, aise guardia. eta ondietorriak. Bueno, gure entzule batek honako kanta bializigun, entzun dezagun eta gero komentario tx bat egingo dugu. Way, way, way, way, way, way, Zer behar duen euskabik bal dakizu? Barbado zureko printzesarekin, in horku ilusia. Hau da, Eusko alderdi jeltzalearen benetazko akunia. Ez nahasi, geurea Euskadi da. Ha, ez da ez da Euskadi beti aurrena eta aurrera Eusko alderdi jeltzaleari esker. Eguno mirari? Kaixo, eguno nurtzi? Zeo zerakaz gure politikari sexi eburuz? Milia behatzeron da bi urtean, Bilbon bi bat matrikula jarri zioten auto bati. Horra hor, pilotoa eta bere sozioa. Autora, igo ziren elkarrekin. En el auto de papa. Nos iremos apasean. Auto ofizialera oie kere, igo bai. Baina ez dute orain, ez dute orain dik, errepidera ateratzen asmatu. Hau txakarrotzea, etorriomenda. Adi ama. Eta zere gindute, martxatxarto sartu eta autoa txerantzua. A ber, zuzen inesan? Autoa atzeran! Bai, bai. Ezindu, ezindu, hau ez da pideragarria hoi hartzen Eta pilotoa eta sozioa egun osoan beraien artean ez da Baina prestatu euk ja un? Ez da, ez da. Autoa ezin din mugituz. non dagoen ere ez dakitelari. Aikea, aikea. E, nik, zagit, nik ez du lertzen? Utsetik. Así no llegan. Chico que... Tonto no hay lleno de menta. bai direla! Uchareng urengua. Mesez mi xantaganaz. Ese, ese, ese, ese, ese. O Euskadiren, motore vizia. Eusko alnerdi y elzalea. Más de esa tenele, ¿eh? Bugeukara. Erioni aurrera egite la un bucio motoriano. Vai, bueno... En fin, en fin, en fin, en fin Y a joten en automovil ya, suena baño decenteo, Beto ¿Dóbala es? Ferrari va a está aquí pa, está pa ¿Eh? Uri a onda joten a Chur, Chur Chur, Chur Chur, Chur Marcha, jaten de sueño En fin Bueno, bueno Urcullu ese sic Aste hontan beste pertson batek ere du tartia, oi hartzun Bai, ezta? Eta hori ere mango dugu fatxometroara. Oh! Entzungo dugu fatxometroaren sintonia bai, hoindik ezteu deskubrituko zein dan protagonista. Eh? Zain den, ba, entzungo dugu, eh? Venga. Martinkilloren fatxometroa. Martinkilloren fatxometroa bueno FATXOMETRO FATXOMETRO FATXOMETRO FATXOMETRO FATXOMETRO Aste honetan, aipatu dezuden eta are gehiago lehiaketan e, entzule batek deituta aipatu zenuten zeharka zeharka, ez zeharka auda, asmakizun moduko bat egin zen duten protagonistarekin Ba, eh? Badaukagu entzutia, ba, lehiaketako tarte hortan zesantzen duten Eta hemendik eh, dei egingo diet, entzulei, entzuten duten bitartean, asmadezaten, zein dan gaurko fatxometroko protagonista Zatipo izinte dugu, bat? Ah! Gero izango du Presentadorala Ez Ah, ez Ez Kuantista bat? Oida Rubia bat ez izango, es? eh? Ez Ez, morena Morena bat Horko ikuste maldima dugu hor Baiar hori dugu Apalaz, alizekuadu? Bai, pepeko jabetza jasutxu gana? Ja, ja, ja, ja, ja. Ba gituzen denez? Telezinkon atetzen dena? Bai, bai. Morena? Bai. Bai. Ba gituzen denez? Eta, ezt? Eta, ezt? Guerio, fondu izai, ken duguna goen gatikant? Hoixen, Bai, bai, asko, asko matxe digo. Hoida, hoida, hoida. <tose> bueno, piño, behagaltzen du. Bueno, Arazo txiki bat egon eh, dudauan, grabazi dukin, berriz jarriko dugu eh, ze eh, xartu den hor poltergeist horietako bat, entzungo te parez. Zatipo izainte dugu bat? Ah! Gibero izango dugu. Presentadora alda. Ez? Ah, ez. Ez? Kuantista bat? Oida. Rubia bat ez izango, eh? Ez? Ez, morena. Morena bat. Horko ikuste mal diuma dugu hor? Baiar hori dugu gana. Apaiar hori dugu gana? pepeko jabetza jasutxo gana. Ja, ja, ja, ja, ja. Ba egituzten denez? Telezinkon atestendena? Ba, oi, ba, oi. Ba, morena? Ba, oi. Ba egituzten denez? Eta <risa> lehiaketako <risa> <risa> galdera. <risa> Guerioz hondo itzeik en diguna guen gatikant. Oixen, oixen, oixen. Ba, ba, asko maite digo. Oida, oida, oida. <risa> bueno, piño, beagaltzen du. Juan bai, eh, eske que poltergez bat, en duda. da, morena da, telezinkon ibiltzen da, asko, asko maite gaitu. apunto ene punto, zin da mirari? Zena. un egun hortan eno caso eskoekin. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tsoin, tsoin, a ber, eh, gure ikerketa batzordeko... Bueno, kontua da, atesatekoaren gaineko erreportaia bat egitera, Juan Dala Hernanira, ez da? Ez da, usurbila edo, oiartzena, juten. Eta protagonista da, esango aldesto izena eta bizena. Tsoin, tsoin, tsoin, tsoin. Aida nizar. Eh? Aida nizar. Aida nizar. aida nizar, rau. Zena Ez dain, txoi. Kont... Bila zen inez, eh? Momentu bat, ze... Ze txoi, eh? A ber, nola que posible da, momentu bat. A ber... A ber, eh? Bai, joa, eh? Txoi, eh? Ja esta, eh? Espainiole atzen nahi gara beti. Hugu <laughs> eto? Bueno, kontua da, atezateko ahiteaz aparte, eh? Bueno... Neri ernaniko batek esan didanez, hiru lauta bernatatik bota egin zuten. Zer e reportaje egiten eh? saiatzen Ay. aizan bitarten Tazertei etzea maskarrea o ma kutxera torria. Ba, bieni e, santiate, eh aurrikusita zeukala usurbilera Hernanira eta Zarautzea jotea Zarautzea? Usurbilera azkenan etzan zan atrebetu. Ohiartzun uzat ez zeukala, igual eh nice. e, ez du holako lanik egiten. Ez ohi ez eta kitete, eta aurtxu Eta, ernan arrakastaren ondoren, uste derabakizunla, zarautzea ere, ez jutia. Aza, ondo. Bueno, aida, niz harrao, kriston pertsona ajea da, telebistan dabil, bolo-bolo, bai. eta gran hermano saio, e, e, intelektualentzako saioan intzian famatu. Batez ere, pasadizo batekin, hau, nik interneten irakorriak, baina zuk, uste, e, gran hermano jarraitza elexutua zehanez, bai. urtsi jakingozu. Kontua da, zin, e, zin. garai hartan, e, lehiakide beltz bat zego, la Carla izanekua. E, baso bat ur ustuzion burutik bera Karla Oni, Dai. esaten nomenzulako Karla Honek usain txarra zeakala. Bereziki aipatun nahi dut Karla Hau beltza zela. Galetun bai. mentzioten, ze e, ekintza arrazista bat izan zan da beak kesantzun ez ez. Kontua zela, neska hura ez zela dutxatzen eta dutxatziak, ez dutxatziak usain txarra ekartzeula eta... Hori, e, libre da gola, edo horrek ez dakala zerikusirik, arrazakeria kontuekin. Ah, migo. Eta hola, izan zen, hola, hola lortu zen honek ola, fama. Ola famatu txan, ta hola famatu intzan, eta hola bizeran. Eta hor duzkero ez lata ematen. ZAPEAI, zert egetzioten bota? Bai, ba, antzana, hanez, oso gutxi irauntzun. Handi, saioazita, aste betera, aste amaik zordira. Amaika egun. Ospa Hanka intzun, bota intzuten, ez takiz er? Rai, Eta, oien, eta orduzke eta ze ja urte batzu pasadea, telebizta batean, bestean eta bestean, bestean dabil. Kontu bat atzikina. Orduan, oise, oise, bai, espaldin hori entzun Bueno, orduan, sartuko ditu bere datu biografiko batzuk, eta, dai. ea, fatxometroak. A ver, e, Martin, ez bai, bai, zin degula asteroi bilifatxometroak onpontzen, amagusten Az... unian ben, ea, ea, ea, ea, ea, ea, Ja, gure kontura beraztukoia, eta... Oihartzungo eh. zuzendereitza, oihartzun irratiko zuzendereitza batzordeak gutun bat bidalit, eta esan dit, mesedez, ziurtatzeko, ez tala berriz ere puskatuko, eta ez du utziko, azkeneko aldietan bezala dana zizko. Gio claro, karbitzen urtzitan egiatzen gara, zezu, oianea bultatzen zera. Bai, bai, bai, bai, bai nik Mikel Taierrekoarekin, abostu dut, ah. e, segurtasun neurri bat. Ba. Gehieki berotzen denean, alarma bat, jarriko ah, da martxan, eta hordun... Seguidu nitzi line dago, dugu eta ezta pusgauko. Vale. Ordun datuak sartzen hasiko gea eta berrepenten alarma kotza baldin badu, hitzalingo yes. eta. Alarma kotza baldin badu datu facia geiek sartzen nahi gala. Bueno, kontuada atesatekoarekin egin aurretikan, erreportaje edo tala hori. Egin aurretikan Kataluniara juntzela Sant bai. Jordi egonera. Eta bakizu bandera bueno. español bat soñen. Oi Shen, oi Shen, así que Utsinazu, me dices gauza, bai, baca, bitartan kontatuko eta zu pillatu za zu, pillatu verde zona. Bai, hiso, ba, bai, San Jordi egunean herritarrengan ha funtan, herritarrei, ba, independentziari buruzko kalderakitea kitea da, ba, argi dago, eh, provokatu naian. Eta Hori, hori, hori ori. Ordot, zenche ne? Eh? Bai, bai, pa xusi horcebal limada ezora Bueno, va ah, a ser Iker Casillas esatean, ez dakiz. Ah, <risa> <risa> bueno, con toda la galettozio tenían Sainzan erreportaje horren beak esantzun. Hitze hitz diote, eh? Ne del da Kataluniarrei gogoraraztea, Kataluniak Espainia behar dula eta Espainiak aldiz ez duela Katalunia behar. Orche. <risa> Tore. <risa> <risa> <risa> Kaskua gizorratuizkeazu ezagitu facho metro ba, baina kaskotutik <risa> Facho <torri>. metroan <risa> datu horiek sartuko ditugu mesedes? Bai, zeu pizkat, eh? Men, Criston Lampi ya va a Vale. Vale. O bien, cosa está mundo. verlo tú, Es, es. O, o no, dijo, no, dijo. Hola, copeste, reporta ya va a tener un... O so toque España va vale que, suena no. que suena un. <risa> ¡Gibraltarren! ¡Ja, <risa> An ibilizan, Gibraltar Espainaren azela aldarrikatzeko Eta, <risa> Gibraltarren ibiltzea ez aparte Gure Fatxometroaren aurreko protagoniztarekin eon naian ere ibilizan Alkalako hartzapestikoaren gana juntzan baita Eta handik ere bota eintzute Eta marihuanana... Ez ez? Eh? Ah, marihuana, zerdan, ah, marihuana, ah, marihuana. Ah, ori haso, zan, ez dakiz erdana Ah, ez dakiz marihuanana Hori ez det jaso, esantazuz dukoa Ez jontzera Gibraltarrekoa eta sartuko dugu Fatxometroa nabesea Zurendo datua Eta ikusiko vai, vai, berotzen nahi da noez? Kontatu zaztun marihuanarena oin? Kontua da, Tarragonako herri batian, e, intzutela, bueno, oin nahi dutela e, marihuanaren inguruko herri galdeketa bat, eta marihuana landatu, herriek e, er, dirua ateatzeko. Ordon joan zen, e, apaizan gana, eta apaizak, e, bueno, ba, ez joan utzi izan sartzen, e, zeakin, orduan, horre liatuzun bat, zeak gure... Gaina oso katolikoa. da. Apostolikoa eta romana baya, da. Baina, e, kristau katoliko eta apostolikoa da. Eta, Espainiako telebistan audientzia handienetakoa daukan momentuko protagonista beha izan zen. Zain. Esan ziolako. Gurpildun aulkian zegoen bati, jainkoak nerezi duena ematen du. Faltsometroa. Espainiako telebistan historian. Kronikas marcianas. Geien ikusi dan momentuetako bat. Bimila eta lau. Bai, Bai, bai, bai, bai. Ori izan in, verdad? Eh? Bai, bai, bai, bai. Quiero, eh, beste el batean jainkoaren asuntua udala ta, batek elkarrizketa taila batek esan zion. Demagun jainkoa badagoela, hau da, exiziten dela. Ez duzu uste zurekin kokoteraino egongo dela? Ata ber erantzuna izantzu. <laughs> baño sea, pero sabes que espangoleate de suain beste. No iba a estar da. Bueno, y solo te momentu, su picado momento, baño caldre izantzan. Estezu uste zurekin kokoteraino egongo dela jainkoa? Ta bera ber erantzuna Jainkoa nire laguna da, eta nik lagunak nekatu egiten ditut. Eta, gainea, jangoikoarekin hitz egiten duen pertsona da, hirugarren pertsonan. Bai, bai, bai, bai. bai. bai, bai. Sartuko aldeo datu hori ere, fatxometroan. Ja, ustet, gehiagik iberotzen da. dela, eh? Bai. Mirari. Ez daki fatxometroa baino ni bai. <laughs> Mirari metro jarri barko, dago? <laughs> ja, gorri, gorri, naho. Azken datu bat sartuko dago. A ber, adios. Pepekoa da. Hombri, bai... Behin baino gehiagotan esan doazen daurrean. Bai. Ez esan. Uset Pepe txiki glitzetza joela. Bai, ja... E, joera ideologikoa zindan ikusita. Ta uh kontua -huh. da, zurrumur asko daudela, eta bere garaien egon zidela, esaten zutenak, hau, e, Peperen jarraitzaila ez PPko Pepeko kide esangura txupatzuekin, ba, beste nola baiteko harremana zeukala. Adibidez? Ba, adibidez, Salamankako algatiakin. Ta... Uh -huh. az... Bai, kontua da... <laughs> Kontua da, eskerrak hau, oiartun igalti da, ez oiartun telebista! Zalamakakotxeitxoa. Eh, Gogolora ziazdu hauze, horneks <laughs> erikusiakak gerora ekarriko deun beste gauza batekin. Zalamakakotxo isua! Zer eztu? Kontua ez zurrmurroa hauek, segura eskipiak zabaldu zituenla, ez da, ba, eztamala right. ortzaren. Bueno. Datu hauek sartu sa ondoren, saiatoko eh, geha, fatxometroak behi, behin goz, emaitza bat eman dezan. Venga, ja, eta ba. puzkatzen baldin ma da. da, alarma zako baldin, Oida, afachamentro. Ba, Mai oda da tu asartu oida, oida, Oante, oida. Esta eh, oin, oin. no, tu, eh? <risa> esta la copuskatu <risa> yeah, baño. Ya eh, baño, es ese sinego, era 3 ez badigo. Estigo, eta bai bakar bat ere, mano, eh. <laughs> bai, su parraitezu lengo astean zuko litu zinelako jasotzen da aste ez? Bueno, marca música utzi du, A punto, n punto. Bueno. diogu. Etortzeko bi hartzen irrat dira mesed, ezta? Eh, ba, mesan gizarla izan ba, beharrekoa. Galdetzen ibiltzen ba, da, ba tarteat eta, euskera, <laughs> eh, itzultzailea ere badauka hola ta. Francesa euskera ere bai, Xabel Legarreta. Orrun, modu batean edo estan Molda tu cogea Bueno Pone chacurra si te digo, ves Bye Vigarra <risa> <risa> <risa> en platera Vigarra en, <risa> <bigarra> en, <risa> en platera Martín, Vigarra en platera Vigarra en platera, Martín Baina, milioika eta milioika entzule ditugunla justo momentu hontan Milagritos eta Aguatziren azken atala entzun naian. Aha Gogorra dugu... non utzi genun aurreko atala? Eee... Eh, bai... bai... a ber... Deldurrak, deldureta lotxak lotxan musue mantzion, bai arixe... Muuu... Mm, zubak! <laughs> JASTA Muxu eman zion, milagritosek PAK PAK bai. Baina muxu gartxu bat, amodio muxu bat, ez negozioa lortzeko Muxu bat, azkeneko atala, irrikitan egon gozat entzuteko. <risa> <risa> Horrek zesan nahi du, baietz edo ez ez <risa> Bai, bai Venga, ba. entzun godeu Bueno, entzun godeu, azkeneko Venga. atala Irrikitan zola Euskal jalizko iratiak eta hoiartzu miratiak aurkezten dizuete. Milagritos eta Euskal-Mexikoko maitazun gorroto istorioa Aktoreak? Milagritosen paperean, Penelope Gurutze! Aguatziren paperean, Andoni Ikurriñaz! Eta, ofeko haotxa? Eduardo Quito. Iñaki mangarin cun bastioaren dirulagunza. Sugati maitela guna prosidiru. izenburua ...arrasto zakona utzizion aguatziri. Gizajoa, musuak bere barrenean eragintzuen... ...lurrikara ezin gobernaturi geratu zen. Tan nora eza horretan, gorputzeko tintzioak bera egin eta... ...lauzotasun horretatik ezin atera zegoen aguatzi. Zer egin, milagrito zen besuetara itxu itxuan juan edo amor ante festarekin jarraitu izan ere amor ante gustien hartetik aguatziren bihotzean edo beto izateko aguatziren ankartean arrasto zako nahutzi zuten bie emakumek batetik PALOMA ZORRILLA! ezke abizenao zon da zorki eta bestetik PETRA Milagritos, PETRA, PALOMA Nori eskeni bihotza, jendeari galdezka asizitzaion gure aguatzi. Aukerak eh, mirari zea eh, petra edo paloma. Uila, ostras. Aba, petra, zaitote vale, jarre. Va, Jare, apuntateko dugu. Petra. Bale, ba, vale, va, apuntateko dugu. Petra, ez vale. vale, va, nago, Petra. Bale, ba, va, apuntateko dugu. Petra. Bale, apuntateko dugu. Petra, ¿sabes? Vale, va, apúntate con vos. ¿Alguien se ve en veraz? ¿Quién es Petra? <risa> ¿Dénec? ¿És? ¿Dénec es? Aguantzik amare y galdeto zion, da peguira serán zon zion. ¿Tienes la bicicleta, ¿Mirari? ¿Mirari, Petra, o para la mazorrella. ¿Mirari, ¿sabes? Aguantzik es ahorrera, <risa> es atzera se veen. Están milagritos vera ere la usotazunean murguilduta. Ahora, así era Chuku una sidabaña, que o galdoito punto uziak. Artana, solucio bidea, batterenda bestialin Amecar Riberi san que el carto siden. Los Uda berri usainaz egoen giroan eta maitasuna arnaztu egiten zen Bayu, da Ba uda berri Ba abu! Bapatean, etzegoen tokitik auzardia atera eta aguatzik braoz botazion Up, we, where we belong Sir? Up, where we belong Mirari, duela amai urte, esango izut, I love you Sir? The English is a little discount! Oso, oso pasteloso jarinas bai. Bai, fisca bai. Enpalagoso, enpalagoso. <risa> <risa> eh, qué digo. <le> <risa> bueno, o sé, sea, xeitu, ¿se, ¿caldo gure kolebro yagino? Eh, eh, o sé, sea, jarraipen batizamendu, eh? Bai, ¿So? Bueno, le sello koduzten ikuan Eriak amodio historio griñatxu baten ziri molan murgildu ziren Seksu gozea ez zina zetu ibiltzen ziren eman eta eman Ai, ai, ai Bishkanaga, bishkanaga Ai, ai, ai, ai Urazen ura, ura milagritozen seksu griña Zure bihotza poztuko ni? Ai, ai, ai, ez zion bihotza bakarrik pozten aguatziri Txirula ere bai Ai, ai, ai Hemen da ¿Se o flauta, eh, Mirari? ¿Jesús, se me ha flautado jaten yo sur? ¡Hombre, chiquilla día, eh! ¿Vaís, eh, izango vas a engaño, jorato cosita, ¿eh, su jate? ¿Serde, <risa> bolígrafo gaten, que alucinio. Gure, Mirari, flauta jalea. ¡Choin, choin, choin! A ver, es que se de acá. ¡Ay, ay, ay, ay! Eh, ¡Erri gustían, entzute como duco, accident ajen in siria que alleneak! ¡Ah, naiko íntimo yendo, erri gustiak entzuten gallo! Euskal-Mexiko laurro jotzan munduko marka kautxina jantze biltzala zirudien... Oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi... Oh, oh. Aaaaaaa! Ah, ah, ah, ah. Baia jazta! Jazta! Nola jazta, amairukin bukatu nahi zure gaur? Amamikei bat, pai. Bueno, azten dan bigarren aliada amairukin bukatu nogula, eh? Nahitein note. Zodo amabusti zangenik, Jon. Aamiko! Ah, Aguatziren eta milagrito zen, bizitzako unerik zaurion txuenak izan ziren! Dena zen polita, dena zoriona, dena maitazuna eta maitazun horren senale, milagritosek bere amari esan dako itzak Erke, erke <gülüyor> Azmatu du, nina nola konquistatu Ah, Oixe. oida, oida, erke Mucho zerbitzuarekin Pak, <gülüyor> pak, paka Irabazitako milioika milioiekin <gülüyor> Euskal Jalisco utzi zuten eta betiko dezagertu ziren bi amoranteak. Uri, uri, uri. Baina txori txiki batek esan digu urrutiko herri alde batera alde egin zutela Euskal herrira, oi hartzun izeneko herri batera Eta chori chiki horik pena ke beste hisen avisen bazuk artuta ditustela et osofamata adirela errio retanere e guillotine su gati bueno se se va a hacer ya rausko En fin, pasada, modio, historio, eh, sutsu baten berri izan deula, eh, eroriko batera ere izan da, tropelean, eta hainbat bat txirrindu hori da. En fin, <risa> hau izan da, bene-benetan, gure irrati novela ankazgora erortzeko, edo, pertsonak ankazgora usteko moduko bukaera. Adios. Hori berua! <risa> no, bai, gero etorikoa beruare. <risa> Ze beru? Ze iruitu zeizue, eh, txirula momentoren? <risa> ona, ona. <gülüyor> Ekilla jada rianak deitu zula eta ezitza gustatu lagusatu bat ere estena hori urtzi Bai Eta zuenak ja Jeloskor jarraizen Etorkizunik Jeloskor jarraizen Jirula horrengatik Jeloskor jarraizen Bai Rian Konbonduzen uten edo? Bueno, horreiz Bai, baldin jarri gen zilun Baina uh -huh. bueno, ikirratian jarraitzun ez, baina ez zinet horako bai. ikin berriz Eta, ta... eee eh, Ja berri txarrak aipatu dezuela, gorkak zesan zun Zegorkak Zegorkak, zegorkak mo ran te <risa> Rianata, gorka, hori hoi hartzen guztiako daki Claro, claro <risa> <risa> Bueno, eh, ez da genek Honek estauka bateria seio da sunik Ordon pasako gera, postrera Eze, ja, ahizate aurrera atzen Kachon terztango de republikaren az ¿Hari postria, meses? Eh, eh, choi, choi ¿Está un cago capacidad de decor eh? ¿Va, miño, mene? ¿Saya tu saites, meses? ¿Aulquitik es el ¿Sintonía e arteco? ¿Hemen es dado postria? ¿No le ha estado la postria? ¿Es? ¿Hemen barroba en su leo de se postria? ¿Va, y postria en Sintonía ha estado? Bueno es. ¿Postria? ¡Martín! ¡Postria! Venga, va Ahora, os sonó un momento ¿Va, ya está? ¿Va, ya está? ¿Va, ya bueno. está? Katxon derztango Errepublikan aldarria ingo deu, e, baina segatuko zea, e, mexedez, e, puntu batzuk irakurtzen bai. mirari, e, irakurri ali zango dezu. Katxon derztango zeen... E, ...ispirituak e, arrapatu mirari, Lale. eta eztu du askatume. Bueno. Postrean, ingo dugu barrearen aldarria Katxon Errepublikaren aldarri, ah, aldeko aldarrila. Ah. Orduan, ba Katxon derztan txentek e, aipatzen ez du nezin joiz, ba, aipatuko izkizu eta gauza bat sobatzuk. Katxondra zango de republikak konstituzioa daka Bye. Bye. Eta modu pedagogiko batean irakurriko ditu Konstituzioaren bost puntu daka auzoa hau zua Zuko Bizarre? ordakazu baita eh, puntuz puntu ordakazu estautze eh, Yes Bye. Bueno, eh, puntuz puntu jungokea eh, Irakurriko ditu meses edukia Eta ero modu pedagogiko batean eh erakutziko dugu horrek zezen aidor vale. urtzi badakazu lehenengo puntua irakurtzia mesedez lehenengo artikulua gauza guztiekin egingo dut barre baita erlijiorekin lotutakoekin ere adibidez monjeekin frailekin legin edo santekin adibidea mesedez adibidea tsugo dego bai bai bai eta ¿Eh? gustua gustua zertzea z gero bai bai mesedez ni Va, xan talanas o sea, moja <risa> <risa> marchando en baile <risa> bueno, bueno, bueno bueno. <risa> bueno, bordo ni frailía frailía, su <risa> ¿Sí moja tanifrailía ¿Eh? bueno, es aquí, jarme este de hecho me sé, desde la chora que yo se atena, así vea Hortzen hortxen. Haur izan lehenengo puntua. Ah, bai. Bigarren puntuan mirari balakazu irakurtzien basez. Beti emango dut aurpegia katxondestango Errepublikaren alde. Baita egoera korapiliatxuenetan ere. Ala ber, animo altxata edukitzen saiatuko naiz, Beti. Eztiunga behu. Bai. <Susurra> Martinkitzok bat egitore berdula? Baina usta baietz baki, bai. Bailaki ba, eh... beste batek junin behar dula baita, <risa> Zene, Mo batek, <risa> mohan batek, mohan hartu iamatea. Zenek, nik? Moja, baietz, moja hartu garromendu batek. Ez dakit gehiatu gona izen. Bale, bale, bale. Errezak, errezak, joliet. Altxan, imoa hori, bizka zen. Baina, baietzak, baietzak, baietzak. Hor <laughs> txen Hirugarren txen puntua mesez urtzi ze horrek Temperatura oso beroa denean Ere eta min handia sentitzen dudanean ere Katxon deuan, arituko naiz Bero urtzi jarri kanta Ahí está un miñe a ganar para este paro y que... Bueno... me lo he encantado. Bueno, ven aquí a Bueno, eh... Y que ha de agarría, eh. Bye, bye, bye, bye. Bueno, con situación en la hogar en ¿está? ¿Vale? Agujete... <risas> es que estoy en la ya tú si te un píxate de madres, no sé. O sea, seríotas... <tose> Agujeta que dukitzeranio defendatuko dut Katchendersango errepublikaren printzipioak. Joageta <tipa> Horrekin <tipa> ezkerkotu goz Beneneri. Bai, o jartzarren baita hondik. Izker kaskoa. Jesus. Jesus, puntua da azkena, beste ez, badakazu urtzi. Bai. Kachonetan errepublikaren aldeko egun nazionalak egun guztiak izango dira. <risa> Isho, what are you? Dasulo'z the cañón de está, no sé. Aurreatu indugu. Bai. Tarteka ondortzen baita, holakozea bat. Bai. Bueno, Tarteka bae. onde ertzen da zea bat, ezta? Bai. Bai. Egunuriko goangarria izantzan, ez? Beste da du, eh? Bai, bai, baina beste agontza dator, eh? Bai. nahi dezue ez dakit zerbait gehitu, Ez, uste, esan beharrokoak esan genitxula, ez? Esan, ez dakit asko esan zen baina barre egin bai. Hoi da. Egia da, bai egun hortan, bai urrengo egunetan jendeak asko eskertu zula, hori guztia, eta benetan esan zen dut, eta seri jo baina ez. Orduan, entzule guztien izenian, edo, mezu asko egontzian, baina bat nahi nik nabarmendu. Eta nahi detesan, nekane martiaren akintzula mezu hori, Eta emendik nahi dati izendatu nekane martiarena Kachon errepublikaren barne, ministroa, Barre, ministroa Esantzuen agatik Eta ustez esantzunak Bene-beneetan, sakon-sakonean eh, Arrastu hau tizikula Entzengo deo? Bai e, Aber, ni proposan dena Farko zaitu ustez Lengo hastiano, legon bati parre ziendote Nik ustez parreainula nene Dai. Bueno, txokatetekan behideken balun mazina zen Eta hastiain behin zer bate. Miro irutxoak izan pizka parra itzeko. Keniko zudu ja jendiri parriti ere azdu digula? Eta beti gaude harpegiz eriokin. Jo, jo, bago a, ez dakibuz, erdik hasi ginen eparrez? So, ez punto, entzude, eh? Eta que, gaur... Mirad, miradia zizkiotikan hor parra gehoitzen da, eh? Yes. Eh? Baina, hasi ginen tonto-tonto ez zingiatu Baina, posto kolasiki, eh? Zer parritentu denin, pentsatu guk eparriten dugula, eh? Buena, Martín, ze faldo, hau ez da? Bai, bai, bai, bai, e, au nekanezan aurrekoa au Eta hau au feli da, vale. hau e, feli da Feli da Eta ez nekane, feli izango da, katxondreztango errepublikako barre ministroa Aha. Esaldi hori izan duenako, zuek parreiten egiten nean, guk parreite dugu Eta gauzak, nola dauden ikusita, parreitia Ja, sekulako eh, lorpenada, eh? Ba, bai. Bueno, bueno, gaur ondo pasadez du, eh? Ba, bai, bai, bai. Tarte ba, ba. baten beintzat. Gaxon ba. dertango errepublikan barena. Bueno, bukatut zaten mangoa eusaiua. Bai, gaur motz, zaintzit? Ja. Bai, bai, ba. ja. Parre galantzak bueno. gota dituz, Bai. Ba. Bueno, gaur zan, oso ondo, hola, gaino. Gaur zan, eh, milagritos eta guatziren azken atala, eta bordeun, aukeratu eh, dut, rantxena bat, jendeari e, oi hartzun egirratiko jentzulei asko ustazi zaile lako rantxera bat euskeraz, ezindu bestela izan eta izenburu asko ustatu zaile eta neure bihotza Mexikon ANDELEEEE Bai, eta esan nahi dut aguazzi eta milagrito zen e, banda sonora jator taldearena dela dela, ohain dela ja ia hogei urteko e, talde bat uhum. eta oso rantxera politak dazkala eta oi hartzun egirratiaren ditu ditudela lehiaketaren tarte hortan rantxerak euskeraz jartzeko Vale, eta ez bu Bueno, zure esaldia? Bai, eta lehenago, denbora daka ganez, padakat beste gauza bat esatia? Bota bai. Datorren osteuna ekainak e, oaita bat, gaurkoa txiki utziko edu <risa> Oia, oia, esatia da, eh? Oia, denboraldiko unerik gogoan garrienen entresak egingo edu Eta, asmoa baintzat da, ondo pasatzea eta jendia barreiten jartzia Kachon dertan, eh? Ta. Kachon dertan, eh? Bai, hori da, kachon dertan, eh? Bueno jartzun iiratirako Martinkitxo ondo pas hau etaueetakon bai. eta baitaria beiozudan na zentu neude badrenia marrean ziren kantu balai horiekin ez amorti gazte dan...